Faptele apostolilor capitolul 9 și versetul 28. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim. Lucrarea pe care a făcut-o Domnul prin Barnaba a avut urmări binecuvântate și veșnice. Mijlocirea lui pentru Saul a fost o garanție puternică în fața apostolilor și a întregii biserici din Ierusalim, așa încât apostolii și toți ucenicii l-au primit în părtășia lor, dovedind fără nicio reținere că este fratele lor. Cuvintele, se ducea și venea împreună cu ei, însemnau o prietenie apropiată. De atunci, se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim. Gânduri duhovnicești. Când ai ajuns la apostoli, nu mai vrei să te desparți de ei. Cine te-ar putea întări mai mult decât prezența lor? Cuvântul cui ar mai putea să-ți dea lumină și mângâiere decât cuvântul lor? Nu asculta de niciun om care spune altă învățătură decât ce-a spusă de apostoli. Acest lucru este spre folosul mântuirii tale. Dusul și venitul nostru trebuie să fie totdeauna cu apostolii, adică cu ceea ce au zis ei prin Duhul Sfânt. Și atunci nu vom rătăci niciodată și vom fi totdeauna în Ierusalim, în locul păcii. Odată intrat în rândurile ucenicilor, nu te mai desparți de ei. Te duci și vii împreună cu ei și totdeauna în Ierusalim. Cine intră în trupul lui Hristos, devenind un mădular al său, nu se mai poate despărți. Cum să se despartă mâna de trup? Viața împreună cu Domnul Isus este o necurmată lucrare. Nu există întrerupere, așa ca inima de trup. Laude frumoase, laude de să trezești în mine pentru calea-ți dreaptă, o Oi o Iisuse, pentru tine dă-mi într laudă -nțeleaptă. te laud, te laud, Iisuse, te laud. Versetul 29 Și propovăduia, în propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului, vorbea și se întreba cu evrei care vorbeau grecește, dar ei căutau să-L omoare. După ce biserica din Ierusalim a primit din partea Duhului Sfânt lumina limpede că Saul este frate în Hristos, el și-a început lucrarea Evangheliei cu îndrăzneală. Iudeii care n-au putut sta împotriva înțelepciunii cu care vorbea Ștefan, aveau acum în față pe Saul, plin cu același duh de înțelepciune și putere cu care înfrunta pe vrăjmașii lui Hristos. Saul, în ochii iudeilor, era mai dios decât Ștefan, era un trădător pentru ei. Dumnezeu veghează asupra lucrării sale. Dacă un lucrător își sprăvea slujba, Ștefan, el ridica pe altul cu forțe noi, pe Pavel. Sinedriul lui nu i-a mai fost îngăduit să îngroape de viu sub pietre pe Saul, așa cum îngropase pe Ștefan. Și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Adevărata propovăduire a Evangheliei este aceea care se face cu îndrăzneală. Ceea ce se face cu frică nu aduce rod. În numele Domnului Isus, să fim totdeauna îndrăzneți. Fără El nu îndrăznim niciun pas, căci orice îndrăzneală în afara Domnului Isus, duce numai la rău. Îndrăzneala în credință este cheia biruinței în lupta Evangheliei. A lupta cu curaj, a nu te teme de moarte, iată ceea ce te face să câștigi, spunea Balzac. Vorbea și se întreba cu evreii. Când ai adevărul, întreabă-te cu toți pentru ca să le deschizi ochii spre mântuirea lor. Niciodată însă nu trebuie să vorbești acolo unde nu sunt urechi să te asculte. Laudă smerită, laudă curată, să-mi aprinde Duhul vremea toată, toată. O Iisuse, o Iisuse! Pentru tine, făm să ardă lauda curată. Te laud, te laud, Isuse, te laud. Versetul 30. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Atât de puternic ardea focul râvnei în inima lui Saul pentru Domnul Isus și pentru vestirea Evangheliei sale, încât nu ținea seama de ura și planul ucigaș al iudeilor. Dar Domnul și frații au intervenit pentru salvarea lui în vederea lucrării de viitor pe tot întinsul Imperiului Roman. Evrei căutau să o omoare pe Saul, dar frații l-au ferit din calea lor. Frații adevărați totdeauna feresc deprimeștii pe lucrătorii deosebiți ai Domnului, aceasta e grija lor. Să veghem asupra fraților noștri ca să nu li se întâmple nimic rău din partea semenilor și din partea duhurilor necurate. Frații vegheau asupra lui Saul, de aceea căutau să-l ducă din Ierusalim la Tars, orașul său natal. El nu s-ar fi lăsat în duplecat dacă nu i s-ar fi arătat Domnul într-o vedenie în timpul rugăciunii, care i-a zis, «Grăbește-te, ieși din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre mine». Du-te și te voi trimite departe, la Neamuri. După mulți ani de privegie, iată-l pe Saul din nou la Tars. Revenirea lui în familie a fost o mare surpriză. Mama, tata și rudele și-au pus o mare nădejde în el ca să fie folositor neamului și religiei din care făceau parte. De aceea l-au trimis la Ierusalim, la cea mai înaltă școală evreiască din lumea de atunci. Din partea neamului cât și din partea familiei. Saul a avut mult de suferit din pricina întoarcerii sale la Cristos, după cum reiese din Roman 9, 1 cu 3. Dar el se convertise sincer și nu din interes. Devenise ucenica lui Hristos nu pentru vreun câștig mărșa în sânul bisericii, ci pentru a-și pune viața pe altarul Evangheliei în vederea zidirii bisericii. În smerenie, el așteaptă trimiterea Domnului Isus în lucrare. Așa își aș trăia viața în orașul în care se născuse. În Tars sau l la petrecut cam patru ani și în timpul acesta a propovăduit Evanghelia în Cilicia, întemeind adunări creștine, așa cum reiese din faptele apostolilor 15, 23 și 41. L-au dus la cezarea și l-au pornit la Tars. Cezarea în înseamnă cetate împărătească. Tars înseamnă cu aripi, mai înseamnă și podea sau talpă, temelie. Duhovnicește înțelegând lucrurile, frații adevărați te duc numai în cetatea Marelui Împărat, Dumnezeu, și-ți dau avânt, aripi, credinței, ca să-ți statornicești viața pe temelia adevărului. Cu aceasta se încheie prima parte a vieții lui Saul de slujire în Ierusalim. Domnul era cu el și l-a folosit din plin acolo unde s-a dus. Laudem credință, laudem iubire, să mă copleșească per contenire o i susa o i susa viața mea să -ți fie fieție laudă în iubire te laud te laud i te laud Versetul 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Deși s-a mai scris în multe meditații despre Biserica lui Dumnezeu, mai scriem și acum ceva ca să fie înțeles mai bine adevărul acesta. Orice ar zice oamenii și istoria scrisă de ei despre biserică, noi nu ne întemeiem pe zisele lor, ci pe ce zice Sfânta Scriptură. Biserica adevărată a lui Hristos nu este o instituție oficială, ci o familie, un trup viu, de origine, de sămânță cerească. La început, adunările ucenicilor lui Hristos nu aveau o schemă de organizare în felul schemelor care au apărut mai târziu sau cum sunt cele de astăzi. Ele erau niște frății întemeiate în Hristos și unite în El. Domnul Iisus însuși, ca Domnul Înălțat, conducea prin Duhul și prin darurile pe care le dădea fiecăruia spre slujire adunarea, ca pe o adunare de frați. O organizație anume lipsește, deși între ei sunt bătrâni sau prezbiteri, supraveghetori sau episcopi în grecește și slujitori sau diaconi. Dar toți aceștia nu sunt niște slujbași în înțelesul de astăzi, ci niște slujitori pentru zidirea bisericii prin darurile date lor de Domnul. Acolo este o biserică unde este Hristos și numai acolo. Biserica trăiește din Hristos, ea nu este ținută în viață prin organizarea ei din afară. Când viața din Hristos s-a slăbit, a trebuit ca organizarea să fie întărită ca să înlocuiască puterile vii care sunt în Hristos. Biserica adevărată este zidită pe stânca, ca Hristos și nu pe altceva. Nu biserica de mântuire, ci Hristos. Nu ajungem la Hristos prin biserică, adică întâi să intrăm în biserică și apoi venim la Hristos, ci ajungem la biserică prin Hristos. Trebuie să întâlnim pe Hristos ca pe mântuitorul cel viu înainte de a avea legătură cu adunarea. E adevărat că biserica propovăduiește Evanghelia pe pământ, dar mântuirea o primesc numai cei care cred această propovăduire. Biserica arată locul de unde se poate procura pâinea vieții, Hristos, iar omul flămând prin credință ia pâinea și o mănâncă și astfel are viața veșnică. Cine a primit cu adevărat pe Hristos ca mântuitor este născut din nou, ia chipul lui și devine un mădular din trupul lui. El se face una cu toți ceilalți oameni născuți din nou pentru că au firea, natura lui. Biserica lui Hristos este ca și Hristos capul ei, aceeași ieri, azi și în veci. Viața care i s-a dat la început trebuie să o trăiască până la sfârșit, fără schimbare în natura ei, în chemarea ei, în creșterea și în mulțirea ei prin Duhul Sfânt. Cu ceea ce s-a hrănit biserica la începuturile ei și anume învățătura apostolilor și cu mijloacele ei de întărire, de lucru și de luptă, cu acestea a rămas și va rămâne până la sfârșit, până la răpirea ei. Vorbind despre unitatea bisericii ca trupa lui Hristos, unul din scritorii creștini din secolul IV, Augustin, scrie Duhul face ca mădularele trupului ale bisericii să fie vii. În altă scriere el zice Într-adevăr, tot ceea ce are fratele meu este al meu, dacă îl iubesc, fără să îl pismuiesc. Eu nu-l am în mine însumi, ci îl am prin el, dar darul acesta nu-l voi avea dacă nu voi face parte din același trup, sub stăpânirea acelui cap. Și continuă, dacă tu iubești, tu nu poți spune că n-ai nimic, deoarece dacă iubești unitatea bisericii, oricine face parte din ea și are unele daruri, ai și tu. Suprimă gelozia și ceea ce am este al tău și la rândul meu, dacă suprim invidia, ceea ai tu este al meu. Invidia separă, sfințenia unește. Să ai dragoste și vei avea totul. Pe pământ se află biserica lui Hristos, străină și călătoare prin lume și așa zisa biserică, stăpână în lume și legată de ea cu mii de funii. Nu trupul lui Hristos, biserica lui cea vie, s-a amestecat cu lumea, ci așa zisa biserică. Cine ai născut din nou din sămânța lui Dumnezeu este mădular în biserica lui Hristos, el cunoaște bine și biserica, la fel cum și așa zisa biserică, pentru că are ungerea Duhului Sfânt, Duhul Adevărului, care îl învață în toate lucrurile, deci și în lucrul acesta, și nu le amestecă. Chiar dacă mulți credincioși sinceri au fost înșelați și au rămas un timp amestecați cu așa zisa biserică, datorită faptului că ei au fost sinceri în credința lor, Dumnezeu le-a dat lumina izbăvirii din starea rătăcite în care se aflau. Dumnezeu și-a păstrat tot timpul istoriei o rămășiță care i-a purtat numele cu cinste pe pământ. Zicea un om al lui Dumnezeu, întregimea bisericii lui Dumnezeu poate fi asemănată cu un lanț întins peste un râu. Lanțul acesta se vede și de pe un țărm și de pe celălalt. La mijloc însă se cufundă în apă. Dacă ai ține socoteala numai de ceea ce vezi, ai crede că lanțul este rupt la mijloc. Așa e și cu biserica lui Dumnezeu. Ea a fost una la început și este una și acum în ochii lui Dumnezeu, cu toate că ochii noștri pământești nu pot vedea lucrul acesta. Dacă cineva ne-ar întreba unde este Biserica lui Dumnezeu pe pământ, răspunsul adevărat este cel dat de Domnul Isus. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Aici este Biserica lui Hristos. Dacă nu ne adunăm cu adevărat în și pentru numele lui Isus, să nu ne așteptăm ca El să fie în mijlocul nostru. Și dacă El nu este în mijlocul nostru, atunci adunarea noastră nu va fi decât obiată afacere a noastră. Hristos este Domnul propriei sale case, Biserica, și dacă-l avem pe El, nu avem nevoie să ne prezideze un muritor. Din pricina așa zisei Biserici, Biserica adevărată a devenit tot mai necunoscută în lume. Biserica lumească s-a fărâmițat în sute și mii de bucăți care se luptă între ele. Bucățile mai mari caută să înghită pe cele mici. Duhul unității s-a pierdut de tot. Fiecare fărâmă se luptă să supraviețuiască, umblând după membrii pe la celelalte fărâme. Au fost și vremuri de mari treziri spirituale din care biserica adevărată s-a întărit. Mulți din cei care au auzit vestirea Evangheliei nu au ajuns la adevărată naștere din nou, ci s-au alipit de câte o partidă religioasă uitând de adevărul sfânt arătat în Noul Testament despre trupul lui Hristos. Unii învățători religioși se mulțumesc să moralizeze lumea, să o facă mai bună, iar cei care se hotărăsc să fie mai buni sunt îndemnați să se alipiască de o așa zisă biserică.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 Să privim lucrurile de sus în jos, de la Dumnezeu spre oameni, de la cuvântul Lui spre cultele din creștinism și nu ne va fi greu să înțelegem adevărul. Alți învățători religioși au mutat noțiunea de biserică la clădirea unde se adună membrii unui cult religios, spulberând în felul acesta din mintea și din credința membrilor adevărul despre biserica lui Hristos. Iată ce scrie un teolog ortodox despre lucrul acesta, arhimanditul Casian Crăciun. Biserica, lăcașul de închinare, este tron al ști slave, chip al împărăției cerurilor, dar într-un fel chiar locuirea oamenilor cu Dumnezeu, anticiparea bunătăților viitoare. Adevărul despre Biserica lui Hristos este unul și pe acela vrem să-L înălțăm noi în cele arătate mai sus și în alte meditații. Să nu se înțeleagă rău cele scrise. Nu suntem împotriva evangelizărilor. Dorim să vină sufletele cu grămada la Domnul Isus Hristos, să-L primească pe El ca Mântuitor. Dar până la urmă, ce se alege de aceste suflete? Este neapărat nevoie să li se arate că adevăratul lor loc este în adunarea lui Hristos, care este trupul lui. Să li se spună simplu ce este biserica și ce nu este ea. Să se facă mai multe strângeri pentru zidirea bisericii decât pentru alte activități religioase. Să-Li se arate mereu de Duhului de partidă, care este vrășmaș Duhului Lui Hristos. În felul acesta, biserica se înmulțește, se întărește și se pregătește în vederea venirii Domnului Isus Hristos, mirele ei. Să revenim la versetul de mai sus. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Dumnezeu se îngrijește pe pământ numai de biserica sa, care este poporul său sfânt din nou legământ, așa cum Israel era poporul său sfânt din vechiul legământ. Prima biserică, după ce prigonitorul cel mai zelos, Saul, s-a întors la Domnul Isus, devenind el însuși un propovăduitor al lui Hristos, a avut un timp de pace în cele trei regiuni în care se întinsese, Iudeia, Galileea și Samaria. E nevoie și de vremuri de pace din afară pentru biserică, de vremuri liniștite, căci dacă ar fi tot timpul furtună și trăznete, n-ar rămânea nimeni în picioare. Biserica se bucura Adevărata biserică se bucură în Domnul, care este pacea ei. Biserica este unul din semnele celor mântuiți. Bucuria este o dovadă a prezenței Duhului Sfânt într-o inimă sau într-o comunitate. Bucuria este o condiție principală a biruinței în lucrarea de vestire a Evangheliei. Pacea este temelia bucuriei. Cine are pace cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu în inimă, acela se poate bucura cu adevărat și bucuria lui lucrează la mântuirea și desăvârșirea altora. Pacea lui Hristos însă nu trebuie să lipsească niciodată, chiar când din afară sunt lupte și lovituri. Când te bucuri de pacea lui Hristos, ești tare și mergi din putere în putere, trăind adevărata viață de roadă și de biruință. Toate înfrângerile vin atunci când pacea din lăuntru se tulbură. Se întărea sufletește. Biserica era tare și se întărea mereu pentru că era unită. Credința pe care o primise îi dădea această fericită unitate. Un înțelept spunea, mâna e puternică dacă degetele ei acționează într-o direcție, nu în cinci. Și umbla în frica Domnului. Biserica umblă în frica Domnului, adică în frica de a nu se abate din cuvântul Domnului, de a nu umbri cu nimic dragostea ei față de cel care a mântuit-o prin sângele său. Când iubești pe cineva, umbli cu atenție mare, ca să nu-l mâhnești printr-o purtare nepotrivită cu dragostea și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Adevărata înmulțire este numai aceea pe care o face Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, și când e vorba de biserică, și când e vorba de o inimă. Ceea ce vine din Duhul Sfânt se cunoaște. Să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze. El lucrează numai acolo unde nu este amestecătură. Sunt vremuri de liniște și sunt vremuri furtunoase pentru biserică pe pământ. Viața ei însă este totdeauna la fel, adică să umle în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt să se înmulțească. Adevărata înmulțire este numai aceea care se face prin Duhul Sfânt. În trupul cel viu lui Hristos nu intră decât cei vii, cei născuți din nou prin Duhul Sfânt. Convertirea cu forța sau din interese la creștinism este o lucrare vrăjmașă, nu este lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este cel ce înmulțește biserica, pentru că el naște din nou pe păcătoși. Oamenii pot doar să semene sămânța vieții celei noi, Evanghelia, dar Duhul Sfânt face lucrarea de încolțire și de creștere. Nu toți cât se alipesc de o adunare religioasă sunt lucrarea Duhului Sfânt. Viața normală a creștinului și a bisericii Domnului Isus, într-o localitate sau peste toată fața pământului, este o întărire și o creștere necurmată. O înmulțire a bisericii cu ajutorul Duhului Sfânt înseamnă nu numai număr mare, ci o stare duhovnicească înaltă. Numai oamenii duhovnicești se numără într-o adunare creștină. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 28 la 31. De atunci, Pavel se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evrei care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la cezarea și l-au pornit la Tars.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 pentru calea dreaptă, O, oi o, Iisuse, Pentru tine dă mintruna una laudă înțeleaptă Te laud, te laud, Iisuse, te laud. Laudă smerită, Lauda curată Să-mi aprinde Duhul Vremea toată, toată O se O Iisuse Pentru tine păm să ardă Lauda curată Te laud, te laud Iisuse, te la. Laudăm credință, laudăm iubire, să mă cobleșească fără contemire. O Isuse, o Isuse, viața mea să-ți fie ție, laudăm iubire. Pe laud, pe laud, Isuse love.